Ha, nah, kita habis. Kami nyal. Nak beli yang lebih. Tak ada pun. ربنا اغفر لنا الحمد لله نستعين نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور نفسنا ومن شرور اعمالنا سمعنا الله palavra billahi billahi billahi alakhirat ila Allah nas'alukum nas'alukum Allahu sallallahu Muhammad wa alihi wa sahbihi wa Dua dia Istilah yang dipakai untuk mertabat hari-hari saya hmm. Bismillahirrahmanirrahim Kau sekali Sekali Dua Sekali Baik Baik Baik Allahumma rahim musra'ibu diri kita istilah yang dipakai untuk marta hadis-hadis sohbat. Menurut istilahkan dalam hal mui bahwa apabila suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan sanad mereka masing-masing, maka dinamakan hadis tersebut riwayat Bukhari dan Muslim. Dan apabila hadis yang satu itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Dengan sanat yang satu Yang bersamaan kau dan matan dan sanatnya Maka hadis itu dinamakan hadis muttafaqun alai Artinya yang disetujui keduanya atasnya Macam muttafaqun kan? Mutafakun alai Mutafakun alai ni yang mana Bukhari dan Muslim sepakat Dan mudah kan kita lah ada lah kawan kenangan ni tak kata pun bukan ni dia kata Bukh Tafakurlun Alay Itu kalau dalam ilmu hadis Dalam ilmu hadis atau apaan hadis Maknanya Bukhari Muslim Tapi kalau dalam rekab siapa ini Bukh Tafakurlun Alay nanti Ima'an Al-Widhan maaf Bukh ini Dalam usul nanti dahin pulak Dia nanti imam-imam Nanti pun ada orang yang dia macam-macam Menurut hadis Bukh Tafakurlun Alay Bukhari Muslim jadi itu paling soal tu kalau ada bukari muslim dah tanpa penalahan tu ah, ya. haa siap ya. coba ni siap kenapa ni? oh saya eti eh maksud kan Kita setinggi mata para hadis yang diutamakan dan didahulukan waktu mengambil dalil satu-satu hukum dari yang lainnya. Ulama hadis telah membagikan hadis wahai kepada tujuh bahagian. Yang pertama hadis suha'i yang ditujui keduanya, iaitu keduanya berkaitan dengan sanat yang satu, ini yang diberikan Ali. Hadis kedua hadis suha'i yang diberikan oleh Bukhari sendiri, yang ketiga hadis suha'i yang diberikan oleh Bukhari sendiri Yang keempat hadis suha'i yang diberikan oleh ulama hadis selain keduanya dengan sanat sepakat antara keduanya Ini yang diberikan Allah syaratil mustafa'i Menurut syarat yang dia boleh di duanya Maksud dia di sini Sama syarat dia ni Imam Bukhari dengan Imam Muslim Perlu diketahui bahawa bukan semua hadis Imam Bukhari itu diletak letak dalam kitab suha'il Yang antara bukannya dalam satu bab tu kan Sepuluh hadis mengenai bab tu Dan semuanya suha'il dia pilih satu, jadi dimasukkan dalam kitab semua ini. Dan yang dia tak masukkan pun semua juga Dan dia pilih juga nanti ada yang berantopaus dengan kesalahan politik waktu itu. Nanti saya baca lagi. Baca lagi. Kita lagi. Baca lagi. Baca lagi. Baca lagi. Baca lagi. Baca lagi. Baca lagi. Satu, kemudian Buhari sahaja, lepas itu Muslim sahaja Kemudian yang keempat, ulama aksi yang lain lah Siapa-siapa terjarak, orang-orang diri, orang-orang diri, orang-orang Tapi nanti dia akan mention di situ Ala syartil mutafak adai Ataupun ala syartil Buhari Ataupun ala syartil Muslim Maknanya hadis itu menurut syarat-syarat yang Buhari dan Muslim pakat Ataupun menurut syarat-syarat yang Buhari sahaja Ataupun menurut syarat-syarat Muslim ini nak bagi kata bukan yang tidak hadis diriwayatkan oleh Buhari dan Muslim bakal ataupun mesti Buhari sahay. dan Muslim tak lain. Pada Sama-sama taraf dia. Syarat-syarat dia. Yang mana disebab oleh Buhari memilih membimbing, menjadi kata dia jadi hadis lain pun sama juga dengan syarat Sama mesej tapi tak diriwayatkan oleh Buhari dan Muslim. dia masukkan semua hadis dia dalam kitab sahih Buhari dan Muslim tu. Tak tahulah apa pemikir dia. Akan dia akan terima kasih kepada semua dia berada apa? dia akan terima kasih kepada semua jadi bukan semua yang ditinggal pun tak suhaib bukan suhaib eh, yang ditinggal tinggal pun ada yang suhaib juga tapi dia cuma pilih yang paling suhaib supaya untuk memikir dan berguna tak tahu tak terbaikkan hidup maka lah. terbaik jadi ada ulama akan meriwayakan hadis dan dia hadis ini maknanya Saratlah sarat dengan mutafokan adai Dia kata Allah syaratil mutafokan adai Yang kelima hadis suara yang diberikan oleh bulamah hadis dengan sanat Bukhari Ini yani Bukhari suara Allah Menurut syarat syarat yang dipakai oleh Imam Bukhari sendiri dalam kitabnya Ini yang dinamakan Allah syaratil Bukhari Atas syarat Bukhari Atau menurut syarat Bukhari Hadis lain diriwaikan oleh ulama hadis dengan sangat muslim Atau menurut syarat-syarat yang dipakai oleh muslim diri Dia menurut anak syarat muslim Menurut syarat muslim Yang ketujuh hadis lain diriwaikan oleh ulama hadis lain beruntung muslim Dengan memerhatikan bahagian-bahagian di ini Tahulah kita bahwa hadis lain itu bertingkat-tingkat martabatnya Dan kedudukannya diutamakan dari yang lainnya Dan apabila ditemui hadis lain yang berkentangan maksudnya dengan hadis Sahih Maka hadis Sahih inilah yang didaulukan dan diamalkan Apakah Islam itu hanya bukan yang Hah? Apakah Islam itu hanya bukan yang muslim? Ini 3 isi yang lain dia Dia kata Waktu itu zaman Imam Buhari itu terjadi pertikaian politik yang sanya salah. Pasutuh kan kemudian lewat itu sebelum itu dah terjadilah dah terpecah lah pada asalnya Nabi dan sahabat itu. Bersatu padu kemudian Sayyidina Abu jadi Khalifah pun masih okey. Sayyidina Umar jadi Khalifah pun okey. Tetapi nanti kan Sayyidina Umar pun mimpi. Yang Woi masuk kepada tu lepas kematian dia nanti akan terbukalah Pintu Ketenang Sebab tu zaman zaman Zainal Osman sudah bermula ketenang tu Dan akhirnya zaman Zainal Ali Tentu-tentu sebab ketenang tu Baga? Eh, pembunuhan Zainal Asad Hussein Syiah keluar Khawarij keluar Muawiyah pulang dengan Zainal Ali Zainal Aisyah ada. Ini zaman zaman kira macam Islam pun ada satu dua dah dua as dua dunia. Mula orang orang yang berpikiran macam macam pun masuk dalam Islam. Eh, yang mana yang bukan-bukan dari falsafahnya, mana yang puru berubah Abdullah bin Sabah tu, mana yang puru berziarah, yang puru yang puru berubah Yahudi nih. sebenarnya dari masuk Islam saja nama kacau Ataupun terpaksa satu macam-macam garal -macam Jadi Sejajanya fitnah, fitnah Laman tu Akhirnya berpecahlah Terlalu Terlalu macam-macam Firka Atau berlaku Jadi Bila dapat perpecah Terlalu Firka-firka Dan golongan-golongan Nanti Marker Ternyata-ternyata yang betul Ternyata tu Yang betul Segi Politik lah Yang mana yang tidak menyokong Kerajaan Bani Umayyah Setelah dinalikan Muali ah, ya, dia menjahat. Kemudian dia menukar Dari khalifah kepada Kerajaan Dia boleh menjahatkan Kerajaan kepada sistem Beraja lah. Tapi dia masih menjahatkan khalifah Tapi dia menjahatkan nanti sistem Beraja ha, Bapak pada anak-anak dia ya. Bani Mawaya ada betul, Bani Abbasiah, ada tu akhirnya jadi Turki kesemua ni. Jadi ada juga lah yang tak menyokong, tak setuju dengan Bani Mawaya, Bani Abbasiah dan sebagainya. Tidak dipuji kepercayaan. Ada berbagai-berbagai yang belum sah, tak ikut, tak muktamad, tak membaca nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Kemudian dari segi Apa ni Akidah pun sama Muncullah berkah-berkah yang Ketika mulainya Disebabkan politik Becah syi'ah ya, nah, Syiaan kan Syiaan dan Hawarish kan asalnya becah sebagai politik Akhirnya Akidah pun terbawa-bawa Jadi dari like, Mulai dalam situ ada akidah-akidah yang Baru Nanti Hawarish nah, dengan akidah dia syi'ah dengan akidah dia ya, Akhirnya muncullah satu ulama yang pandang masalah ini Satu masa saya sangat kritikal lah, Perlu diperkemaskan, perlu diselamatkan, perlu dibukukan Ataupun dikumpulkan satu akibat yang selamat dan Dibawa di masyarakat tu lah Dan akhirnya dipersetujui oleh majoriti ulama Dan dinamakan Al-Selamat Nama'ah jadi alaih sunawal jawahan ni adalah majority ya? majoriti majority wa islam, sawah lah ala'azam Kan Nabi Rasni Adi ni rumah tu orang pecah Lepas rafu umati ala salasa tersalai nasirul kata Kita pecah pada 73 orang Semua ya, masa ada, Allah wajah jadi satu Iaitu <tuh> Marana alaihi wa sahabi ini apa yang aku berpegang Dan juga sahabat-sahabat tu Jadi ulama' ni Apa yang laku berpegang Maknanya senar Jadi Fahaz Nabi dan sahabat tu Maknanya jemaah Jadi akhirnya Ulama'-ulama' sepakat lah ah, Dari segi afidah Maknanya Fahaman ataupun pegangan Tauhid ni imam ni lah Yang bersesuaian Dengan Afidah Nabi dan sahabat Akhirnya dipegang oleh semua Islam Jadilah dia majoriti Dan akhirnya dicat sebagai Senarul jemaah yang sama. Ada macam virga-virga yang lain yang tak tak tak pernah masuk dan bukan 100% salah. Adalah lah beberapa persen dia yang mencong, menyelaweng. Tetapi yang seratus peratus selamat Lengu, Festa, itu lah dia tidak habis naja. Yang di proposal lima syarikat untuk diisi kini, tidak, tidak sih Macam tu juga. Hingga lapan macam, banyak empat macam saja zaman tu zaman tu banyak macam, 20 puluh 20 dua macam macam, empat dan yang popular Telah ada 4 dan berterusan Namalah turun dan seterusnya sampai sekarang 4 mazhar Jadi pun dianggap sebagai Adi Tuan Nama Jemaah dari segi fekta Dan selamat sebagai terpegang Jadi segi hadis pula nanti Jadi Imam Pohari pun pada Dia pun mangsa politik juga Dia tidak boleh Maka antara antara apa yang dia buat Dia tidak pernah ambil diwayat-diwayat Yang di situ ada nama Ahlul Arabai kalau ada je perawi-perawi yang dalam dalam sanat tadi tu terdiri kepada alun baik maka dia Bukan disebabkan tak sorai Disebabkan dia tak mahu nanti di kepada syia Sebab nama tu dah mula ke arah Sashayuh Kemudian dia mengagum-agum dengan imam-imam dia Dan ni nanti imam puhari Kalau ada nanti ada sanat-sanat di rauhan perawai tadi itu Yang berpegang bolehlah sosial, atau betul lah, ada tu soal masyarakat maling, nanya. Maling kan awak yang sikap, awak yang ale. Tapi adik dia tadi pakai ring memahari, bukan dia sebab nanti soal, tapi dia sebab dia dah kelakuan dia di tuduh ada isu sosial, bukan adik dia. Dia mahu seboleh dia tu. Sebab tu, aku dibuka, oleh dibuka, mesti pun muka nak Islam peratus, lah, nak kita tak boleh nak menafikan nanti hadis-hadis yang lain. Ini apa yang sepakat yang selamat dan sepakat menurut ulama jumhur kira 1 2 3 4 5 6 7 inilah yang paling toleh mengenai statusnya. Adapun Imam syafii misalnya yang hidup sebelum membuk hari dan telah pun membuat syariat berdasarkan hadis-hadis yang mana selepas itu, Imam Malik tak pakai tak ambil pun hadis tu masuk dalam kitab dia. Nah orang wabah, buat balak macam tak boleh. Kan tak boleh. Emang siapa ni lebih dulu daripada pernah beberapa hari sana tu, lebih dekat Berapa lagi? Nanti dia berdua balik memalek, memalek itu tiga tiga tiga apa tiga tiga tiga, tiga, tiga lantai aja sana dia sampai berapa lagi? Hei, eh, dapat memalek, apa daripada... ni Kamu tu yang masih uh... belum. Memang suhri Memang suhri dia punya nafiz Dia punya nafiz Dia punya nafiz Dia punya ibu nombor Sama nabi Memang syafi ambil dari itu Maksudnya berapa saja Maksudnya dia punya suhail Dia lebih suhail Tetapi ulama' sepakat Sejariti sepakat Maksudnya yang paling suhail Pokok ni Padahal kita tak Belum tu kan Memalik dalam tu sanat-sanatnya Tiga-empat Sampai nabi Takkan nak kata nampak yang tak nampak Tak Kita sikap pun Takkan nak kata binawan sahabat Semua sikap Dan ni memang hari pula Salah ni pun sampai ke pun Panjang ni 6, 7, 4 Sampai ke Nabi Tapi melambak dah sepakat 6 sikap lah buat satu Ketentuan Paling suhaib Tepat apa-apa lain buah hari muslim Modul Bukhari saja. Jadi kemaksudnya yang keempat Yang mana yang hadis-hadis Yang tidak dimasukkan oleh Imam Bukhari ke dalam kitabnya Tetapi syaratnya sama Ditinggalkan oleh Imam Bukhari Sebab kalau dimasukkan semua, lah. Maksud, ulama -ulama dia masukkan di kitabnya dah tahu Maka Maksudnya ulama-ulama ambil lah hadis itu Ataupun kemungkinan Sekarang tak ambil hadis itu Tapi memang dia punya orang ini Memang guru ini sekarang Sama-sama Siapa yang ada hadis, hadis, semua orang akan pergi buruk ke dia. Imam Mohari pun pergi contohnya Syahimah Muhammad. Syahimah hmm. Muhammad, Syahimah Muhammad, pergi buruk ke dia. Ibuah Ibuah Ibuah Melayu pun buruk ke dia juga. Nanti akhirnya anak itu kan sama saja, sampai ke hadis. Jadi ada hadis Syahimah Muhammad, yang dia bukan satu dua hadis. Sampai juta, tapi apa yang ada hadis. hadis. Ini yang dia berlaku, Imam Muhammad, dia dapat dari itu, dan juga dia dapat kepada orang-orang lain juga Akhirnya dia pilih, pilih, pilih, pilih, pilih masuklah dalam suraya bukhari Bukan berganti yang dia tak pilih masuk dalam suraya bukhari itu tak suraya Jadi orang yang jumur, yang memandai Islam semua, dia minta dia Islam Islam pun bukhari muslim dia. apalagi seri kita tu kan Bukhari muslim ni, saya tak boleh makan Itu sahaja lah, lagi sempel, akhirnya dia menyempelkan Islam Dah lah Islam yang disempitkan oleh Alkitab Yang mana hanya yang dipegang oleh Masyarakat Masyarakat saja. Bukan dari segi Fekah pun lah Hanya 4 mazhab sahaja Kemudian dari segi Hadis je Bukhari Muslim sahaja Yang Imam Penang yang lain pun lah Ketua bercerita Eh hanya eh, buka sempit Bukan sempit Bukan sempit Islam Apa selain daripada Daripada tu Kapir lah Bukan Islam lah Ah berat. Terjadinya benda ni kerana disebabkan faktor-faktor luaran. Amalan harian kita tahu, amalan Sebab bahagianan politik, dan yang lain ni. Kalau imam imam buat asyik, sebagai tekanan-tekanan alim asal, membahas Allah dengan akal, ini terpaksa dibuat atau tidak untuk, untuk membela, menyelamatkan awal-awal supaya tidak terkeliru dengan dengan akidah-akidah, kemanan alim asal ni. pula nanti tak mau nanti supaya nanti orang salah paham dengan orang yang jahil yang dia tak faham tentang fikah, akhirnya buat benda hari ini imam syafi'i memperjuangkan fikah yang boleh diberikan mazhar syafi'i inilah yang paling terbaik, sebab saya kata ulama ulamak lah kaji lah sebab isteri kita tak boleh mazah-mazah ni salah Tapi yang mazah-mazah yang terlain Memang empat ni Mazah Sibias Tawri, Mazah Daw Suheh Mazah Ab Ibn Awzangi Mazah Imam Lai Bilsahat Mazah Syahbi, Mazah Syubah, Mazah Sambasri Mazah Apulih Alish Muhasibi, Mazah Macam-macam mazah ni Mazah Ibn Mubarak Macam macam mazah ni? Tapi yang paling selamat Yang paling mengatuk-atuk orang awak Orang-orang ni -orang kan tak salah Orang mana suruh orang, -orang kaji Orang okay. so, kena kaji, mana satu yang paling cepat Kau so, pilih Bapa yang nak kaji Tak kaji, lah kaji, dia, dia buat yang awak Jadi okey lah ha, ni. Sepakat kalau kita pegang Asyari Mereka pegang paham adab Dan hadis ni dia Kita tahu hadis ni kan, hadis ni kan? Jadi imam kan nak beritahu kat sini Tak semestinya nanti Hadis-hadis yang tidak diwaih Bila imam Muharri nanti Semua kena tolak Kita cakap dengan iya Al-Mudin tu kan Iya Al-Mudin tu ada 70% Hasil dia Imam Zahidid Irati buat tahrir Dalam ikat iya Al-Mudin Dia nama itu La Aku tidak menemukan Asal hadis ini. Bermakna setelah dia mengkaji seluruh kitab-kitab hadis Yang ada Yang ada lah Yang dia pilih melamat-melamat Semua orang selain dari Bukhari Muslim Ambil dia pilih selamat-melamat yang Pilih kitab hadis Macam-macam kitab ada jadi jenis-jenis yang kita dapatkan. Kan? Ada kita so jamio soya, ada kita sunan, ada kita Musnad, ada kita mustabrak, ada kita mustakraj, ada kita mualjaw, macam-macam jenis kitab Dan setiap macam ada -macam, macam, macam ulama nanti. Nara kita hadis. Dan juga bukan semua hadis itu ditulis dan dipubukan. Ada juga hadis yang tak ditulis dan tak dipubukan. Macam gulang-gulangan tasawuf, banyak sufi. Iyak kan dalam tu dalam Iyak namun hadis-hadis tu tak dijumpai oleh Zaini Yirafi Zaini Yirafi ni muhadis yang besar lah Sama ke kata-kata Yirafi tujuh, tujuh, tujuh Ini bila dia kaji, dia buat Tasrih ni maknanya dia mengeluarkan lah Hadis-hadis yang dipakai oleh membangkandari Dalam kisah Iyak tu Dia cuba carilah sumber hadis tu di mana dia nyatakan lah ni boleh diberikan, boleh dikatakan hampir 70% dia tak jumpa, lah haji 2 aslam ni aku tak menemukan asal hadisnya dari mana, dia tak kata macam yang dari saya kita yang mahajar yang ada-ada orang ulama' ni maudur, maudur, maudur maudur sikit-sikit tak ada aja dalam ni maudur <tuh> Ya ada-ada kan takkanlah guru-guru yang berkasawuf tu yang wali-wali Allah tu main live macam tradisi yang tidak diwariskan Nabi dia tak tahu ada ada amaran mengatakan Nabi kata siapa yang mengada Hadis tu maka siaplah kepanikan dalam dia takkan orang yang Memimpin orang kepada Allah takut mendusta terhadap Nabi. Dan dia dapat, tapi itu dia berguru dia, guru dia sudah dapat dia berguru dia, guru dia pada guru, guru dia guru sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara bye bye bye bye bye keluar dengan dengan keperluan ulul. Tak tulis pun dalam lagi kita, -kita ini, ada, ada kan? semua yang pilih kita ada ditulis dari muhadis. Jadi mana banyaklah istilah guru-guru bahasa tauhid yang semua wali -wali yang wali-wali Allah, yang mahu-mahu yang dan dibandingkan dengan ulama-ulama sendiri yang hadi turun tak sempat sampai tahap Malaysia ni. Dan dia orang ni secara bila Cuma dia tak alim betul-betul lah dalam masa-masa hadis dan tersetupan tertentu tertutup, kan? Ada juga yang harim, Syed Malawawi ha. Tapi dia tahu dia mau hadil, dia pakai Tapi ada juga guru guru berkata yang Dia bukannya betul-betul terkenal lah dengan nasihat dia Atau betul -betul terkenal dengan hadis hadith segitiga Tapi dia mengawal yang wah Dia berkata, hadith guru Dia guru orang tak sakit, guru Dan akhirnya dia beriakan hadith-hadith itu Sebab tu dah tak ada, tak ada, tak ada, tak ada jumpa mandi pada hati Nabi yang tak di cukuplah tak di habis. Dan maka dia nak menuduh dia Bohong. Ah kita selesai. Semua yang hanya orang-orang yang memang yang faham dia cakap itulah la. La ajidu aslaha asla, aku asla, tak memahami asalah dia macam mana. Tapi kalau yang bohong ajar tak ada dalan ulama tu nanti ah mau tu. Mau tu jadi persoal graf, percakap. Menentukan hadis itu suhaif pun Sebenarnya Ibn Hajar kami kata Secara zonih saja Dan menentukan hadis itu da'ef pun Dan hasad pun zonih saja Sebab hadis itu tak Mana ada hadis yang da'ef Mana ada hadis yang mamah Hadis itu hadis tak Yang menyebabkan dia da'ef dan suhaif adalah Para-para perawi para para dia Para-para perawi dia lah Kisah hadis itu diriwayatkan oleh para perawi Yang kurang di punya kiri-kiri Tuhdi Jadi kan suhaif maka akhirnya jatuhlah dalam Kudah Hassan, akhirnya jatuhlah Kudah Hassan, akhirnya jatuhlah kita jatuh Jadi sebab kan? Bukan disebabkan hadis juga Mana dia tetap hadis daripada Nabi Jadi dia dihukumkan Do'am, lepas tu Imam Ahmad kata Kenapa tak boleh pakai hadis Do'am dalam hukum? Hadis juga Cuma Do'am disebabkan Takhuni yang suruh itu yang baik Akhirnya jadi Do'am pada itu, bukan hadis Do'am mana ada kata-kata Nabi yang kuat Kata-kata Nabi yang suhai Kata-kata Nabi yang kata -kata baik Apa kata Nabi tu? Cuma itulah kata-kata Nabi itu diriwayatkan oleh para perawi, perawi Yang mana dia ni lemah jadi dah, Dia jadi lah dia tu lemah secara dunia Bukan Maksudnya, Nak menentukan waktu lemah dan kuat pun Nanti pun masalah tidak lagi nanti Dia ni kata perawi ni kisah jujur Dia kata sah Dia kata Dia ni pemohon Dia kata sah Dia ni kuat apa-apa Dia kata sah 5 orang kata tak 5 orang kata ya Ha Janganlah mudah 5 orang kata tu Maka daripada golongan tu Pesah lah 3 Yang biasa kita sebut lah Yang tu yang extreme Yang tu yang Tasahur Yang sambil lewa Yang mudah Ambil mudah Yang tu yang tengah-tengah Terwasi -tengah, Jadi yang mana yang extreme tu Yang penting ada seorang Dia kata dia ni lemah doanya ayat 1 juh Boleh Tak ada Yang tasahur ni Yang mudah ni Teruang banyak Ada seorang Mahathir Sinurajin kata Dia ni Tujuh? Boleh pakai dua saja? Ambil Ada yang tengah-tengah Dibada tertibang lah tengok ha, Ini kalau Imam Bukhari kata ni Jadi lebih sikit bias Nolak, yang, yang. Dia kandikan pertimbang lah Terlalu banyak sikit ni Kalau buat pertimbang pertimbang tu Makan macam-macam lah Dia yang pertimbangkan Kata-kata tak pun Saya yang kedua kata Imam Hakim Terlalu tersahul Ada yang mulu kata Imam Bukhari Hakim Terlalu tersahul Nanti tuduhan tu, tu pun kadang anak, nak Tepat-tepat tu Disebabkan Imam-imam tu Macam yang Bukhari Hakim tu banyak support kepada Syekh ini hanya dia nak menentang melawan daya-daya Syekh ini kebanyakan ulama hadis yang berpandangan hadis mulu iba'i tafabul tapi orang di bandar saja tunjuk macam tu jadi jadi perbincangan dalam ni dua share-share antara satu. jadi contoh bagi cerita lah tentang hadis kenapa dia sohay kenapa pula kenapa macam ni cerita sohay boleh tak sohay ke kan habis tu kalau bukan buat kau bagi dia sohay dia istilah tu jangan kelo lah Selain 2 hari, kita kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita kita tak boleh tolak Cuma kita, dia kita tak tahulah Kedua-kedua yang, yang luas di Islam tu kan Kita yang sikit, umum kita tak tahu Macam mana nak mengetahui Islam yang luas tu Dia nak berkata Islam tu luas Kalau kita sanggup untuk mengkaji seluas-luasnya Macam contohnya macam Imam Raja ni, ya ok boleh? Kaji, ya Boleh ya, kaji lah Sebab Imam Raja ni segala jenis bidang ilmu dia kaji Semua orang alim yang wujud berada -berada, Dia pergi jumpa, dia pergi ke depan Sampai dia tak nak datang balik agama Hindu atau Buddha atau agama ni apa semua ni mati. Matematik sains kimia pun dia kaji. Semua agama ni, Allah bagi special. Ilmu memang dahsyat. Karena hanya dia pun tenang. Hanya dia pun tenang. Mula-mula dia kata kalaulah apa yang aku lalui ni Ni, bukanlah satu jalan untuk mendekati kepada Allah Dan ada orang menunggu bahawa jalan yang aku dia bukan Jalan itu yang orang tu berdusta Dengan nama Allah dia kata Lalan matu orang itu tak tahu Dia kata apa yang aku buat dulu semua bawa masa je Terhadap orang itu tak tahu dia kata apa yang aku buat itu semuanya bawa masa je Sebabnya maksud dia jatuh je sebenarnya itu terjadinya pan-pan mati semua semua kalau pasal doa yang ni kalau hati saya ni saja kalau ni ni saja itu untuk cara sepatuan bagi orang awam selamat. Jadi, jangan kita tersung jangan kita menyalahkan orang lain datang pula saudara kita tu sambil lagilah dan cicikan. kan ha, 900 lebih zaman Imam Imam, Imam Syafii Sampai imam-imam Masyari Tuduhnya tu dia sampai pada zaman Ibn Wahab tu semua tak betul Nah ini baru kita tak Original salah ikut Nabi dan sahabat Kuran Al-Nadis Betul itu Maknanya selama beratus tahun Ilham ulama berpikar pada Masyari dengan cempat padam ni Tak betul Yang betul ni haa. Sebenarnya dia sebalik tu Dia ada maksud yang lain dia nak Bustak kan Al-Sulamah Jamah Kalau dah berpada zaman tu Sambil agar Semua dah berpegang kepada Akidah, Shandri, Maturuni Dalam mazhab yang empat ni Berarti itu sahabat Al-Azhab Itu lah Al-Sulamah Jamah Itu selamat Mana mungkin Ulama'-Ulamah Maksudnya Imam Nawi tertipu kan Imam Nawali tertipu, Imam Zain Raspali tertipu, Imam Ghazali tertipu semua so, selama daripada 8 tapi itu sampai daripada 8 sebelum Nusyid Al-Muha'am itu Semua tertipu, dia apa? Itu lagi banyak Kalau sebab Allah yang tak sedar, tak sedar Yang pedang, tak buat -buat sedang nanti tak tahu lah buat-buat sedar ke, tak buat bahawa sedar ke So ada sebalik itu, ada musul yang ini merosak musnah sunnah Allah tapi cantik dia, dia punya apa? Kembali kepada Al-Nasubah, kembali kepada ke Nabi dan Sahabat. Memang betul itulah yang Ali Tuhan tahu punya punya, punya, tawhid, punya syariah tu lah dia. Nabi dan Sahabat Mana ada Nabi Sahabat banjar Al-Syari Ada Nabi dan Sahabat banjar Al-Maturili Ha ah, Syamid Tapi nama Nabi lain pada zaman tu tidak timbul bencana, kita nak takde masalah-masalah bencana timbul nak tidak. Ada masalah itu ada penipu-penipu hadis ni tak ada. Yes? Jadi keputusan dilletakkan hari ni sore, ya kita jadi serba menyelamatkan nanti supaya penipu-penipu hadis tu yang palsu depa ada betul. Ya muncul yang ada palsu penguasa-penguasa ni memang ada banyak. Jadi nak menyelamatkan Buatlah buat betul-betul yang, yang paling suara yang boleh diime, bari, misel, salahnya adalah senior senior senior. Oh, tidak Jika tak buat Tak buat Tak buat Tak buat nah, okay, ah, eh, Tak buat Tak nak Tak semua Tak nak Tak nak Tak nak Tak nak Tak nak Tak nak Tak nak Tak nak Tak nak Tak nak Tengok Tengok Pada keadaan Tengok Tentutan Tut Keadaan lah. Lepas tu Allah Ta'ala Bangkilkan Setiap Setiap Generasi tu Ulama-ulama Yang menyelamankan Takkan Takkan Kita ikutlah Majlertif Tengok Tapi jangan Memandang Bahawa nanti Yang lain Semua Sesat Kalau, lah. kalau tak Ikut Al-Syari, terat, kafir Tak ikut Al-Syari, sesat, kafir Alhamdulillah, tak ikut Macam dia orang lah, tak ikut dia, semua kafir Tak ikut salah Tak semua banyak. Lah, bagi ada. Lepas tu, suka menimbulkan kegeliran Negerangan orang-orang Dia boost kan, matang rasalah Puasa reja lah solat, solat solat ni salat solat ni, syabat Benda-benda yang kecil-kecil Oh dia nak ngilu tu noh oh tu noh ni contoh di bidang ilmu manhaj itu di lokasi luar dia boleh Imam Nawawi majmuah tapi sikit dia kan lebih tahu oh meroi botanani Nabi ni oi para manhawi tu semua dalam itu kan kalau perlampiran macam ni lah dia mesti bukti dalam Imam Nawawi ni sebab memang tujuan lawan puak Belanda kan kita seorang anak-anak yang terkecoh, terkesan dengan orang-orang pun Kita belajar apa yang dalam alat kita Desiak kita, kesusiaan kita Lepas itu. Allah Serta. Maksud kita akhirat Maksud curga Liga semasa saja, tak payah Main berang-anggung Murid Masyari ya. Bacau <laughs> Tuhan ada Allah yang guna ni 5.24 wajib dan 20.25 wajib Tak satu dia Allah je Kita tanya dia mana-mana Apa diri Tuhan kau Apa syukar-syukar kita tak ni Wama Adi Muga Syafi Kau tak dia Ini soalan jadi itulah Kalau nak Misalnya nak menceburkan diri juga Dalam peti kaya-peti kaya yang lama Kita bukan Belajar Tanpa dia dah jadi mampu hari ini Akhirnya apa? Penang pada Kenapa? Malaysia tu sebabnya dia tak penang Kita dah jumpa kan? Dia tak peneng. kan? Aku tak semalah Abis nanti semua Aku dah peneng walaupun aku nak relax Habis tu Malaysia tu lah dia dah cubur, masuk, kaji, penuh-penuh dia pun Kalau dia ada ahkah dia, bagus, sekejap, eh, sekejap Kalau dia, dia tak mampu, tu, saya lah. Tekan kok yang selamat ni eh, Lepas tu, saya punya tumpu pada amal Tumpu pada Jadi faham betul, -betul hadis tu lah Yang tumpu terbanyak orang letak hadis, sekarang betul Yang paling banyak timbul masalah terakhir ni tumpu hadis Kalau ada ketiga kan, tak suai, tak Sekarang ni kalau suai, tak suai kenapa? Zaman, wastIP, cebPI, ketujui, Ia, online, inantis, Kalau aku nak antur dah macam saya, aku nak ambil kan? Saya juga boleh amalkan terus kepada hadis tu Tengok je Aftab kau lama, dalam masalah tu Bukan dia nanti ada silam, bukan nanti mansur ke nasir ke macam-macam Jumur lama, punya komen apa ke hadis tu Selamatlah kita Macam Tentu semua bagi orang tu kita puas hari ni tak lama, Baca diri yang semayang macam ni Ikut semayang kiri bulan, tak ada apa-apa ni tak ada, bukan-bukan tidak ada yang baik, ada yang baik Dia mesti nak berjumpa lama belajar dengan pekak Bagaimana nak semayang Tengok kau, so, ini masalah popular bagaimana Cepi okay, sama -sama Yang sama-sama Cepi, setengah gigas Yang mungkin kan, kau campur, -campur. Seorang gulut, tak gulut Jadi hari ini, mulu gulut, besi tak gulut Pernik boleh Cepat-cepat, macam-macam Pelanggan buat untuk memudah dengan kita Kita ikut dia Nanti nak juga terlibat dalam sikayang tu, silakan Bagus tu nak jadi ulamak lah, baguslah jadi ulamak Untuk jenama akan datang je kan Nanti kalau semua tu jadi ulamak semualah Tak apalah tu juga, akhirnya ulamak berhilang tak ada So akan datang lah, pening lagi, pening Banyak lagi yang tak jadi ulamak pun Ada ulamak semua, boleh lah, kita ulamak ke arah yang Terbahaya perlu lain perlu meneruskan pada apa-apa-apa perlu meneruskan akidah-akidah yang selamat ni syarie metodologi fakha ni perlu. Silah kusangan tersebut mereka mempunyai rabi mati. Jadilah penjauhlah -e, yang mengelak bidah-bidah yang benar Tapi pada yang sama bukan kita menganggap itulah yang yang yang betul dan yang lain salah. Dikakannya itulah yang selamat. Ya. Yang lain pun kalau kita kaji bersenai, betul Syiah ke, Bezaria, Jabariah ke Umpak wadzah dari Zohiri ke, Ibn Taymiah ke Salafi, Wahabih ke Dia pun tak cantik Adalah 3 persen pun 5 persen yang dia tak betul Yang dia kecoh sangat dengan yang dia tak betul Dia nak menang juga itu pun, anggaplah pun jadual. Ia Dia, dia anggap kita sesuai. Apa agak aku juga berusaha. Jadi, lupa berusaha ni berusaha. Yang berjodoh, yang lain boleh kita kaji betul. Oh, oh, tapi, aku dalam macam kataku hari kita macam ni, boleh buka ni yang dua hari tu hari itu tu boleh. Satu berusaha. Kalau esok kita berusaha, ok. Jadi, lupa Betul ni. Betul, kenal. Dia pakai mukap, wajik, rokok, haram tu kan? Lah, nah. tak Jadi orang wais, isat rokok pula lah baik, baik, baik, baik. Nah, Ikut tak kerang apa Tak nambah dia rokok Itu nah. Cuma dia explain dalam beberapa perkara dia lah Dia menghapai bahawa ni Garam kubur tak boleh nah, Itu masalah Tidaklah ke tangan Dekaki, tajisim, jasimah apa semua tu Ah, Itu macam masalah Itu hmm. betul lah dimana nanti yang ekstrem dia tu pada menghapuskan faham tahab dan dan, dan mendulumlah akidah ni ah itu penentaran sampai kan? lah nabi Isa tu bawa nanti bawa akidah yang, yang yang yang dibawa kan? dia bawa salah juga Tapi tak bawa yang baru semua tak tahu lah yang mana yang jadi sesuai pada zaman tu nanti untuk berdagang pada akidah akan lah, dibawa oleh Nabi yang, yang mahdia ya, Nabi Isa turun Selagi tu kita kena benda Yang selama ni Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Dah mula kan Dah mula nampak lah Malam-malam geng gang dia tu Cuba nak Memperang-peranda Selamat senawa Selamat malam kan? Jadi malam Ok betul tu lah Selamat malam tu betul tu Faham betul tu kan? jangan, jangan, jangan, jangan Jangan Jangan Jangan goyang Kena betul ada pujan Kuat yang beraduh, Kan yang bergaduh Jangan bergaduh Jangan Jangan Memang kapir-kapir Dekat dia lah kan, kan? ni siapa ni siapa ni siapa ni angkat kita ilmu lebih sikit ok kita sedia pun lagi kalau dia nak tahu kalau dia tak ada timur tengah kan dia tidak mana ni di nunggu boleh dia masuk jom lah kita selesai tu dari mamah boleh tarik kita tak ah, boleh lukuh ok yang yang paling ampuh bagi orang silam ni adalah adalah nuclear atau hidrogen, start Kumpuman, kumpuman Kumpulan ini hmm? Senjata paling ampuh Orang Islam adalah bersatu badu Kalau orang Islam dapat bersatu badu Habislah orang kafir Menjigil Belum apa lagi Bawa bersatu je dah menjigil lah Nabi kata Nusil tu beropi Masih ada tahan Masih ada syahat Nusir tu aku dibantu ke dengan ketakutan Masih dah tersyahat, sebulan penyerahan Sebulan sebelum pergi jumpa orang-orang dah bergigim takutlah Baru nak berangkat, jalan tu jauh untuk bukan Baru nak berangkat, nak berang Sebulan belum sampai, orang-orang masih dah bergigim takut Allah nak dapatkan ketakutan dalam hati orang-orang masih Bukan waktu bertemu, bulan lagi tak sampai lagi bila Orang Islam bersatu di bawah kasa pemimpin Orang oh, tapi memang takut lah Sekarang ni kita buat apa? Mereka takut? Dia tahu kita pecah pula Allah tidak akan datang mereka orang oh, Islam pecah pula Allah tak pandang betul, tu Apa dia cik jenai tu, dia cik apa Allah pun tahu ya Apa? Nah, Islam siapa? Lah. Oh, Islam nak datang Allah, Bersatu padu Itu dia tak pandang dan itulah yang paling susah sini. Awas -Sin Al-Hajraz dekat Madinah berpelang berhentus tahun. Sebelum Nabi Iskiti Madinah, empat kata-kau orang nak bawa agama anak buah al Muhammad mengambil sendiri mengenai lupung yang pengusaha yang pernah cerita tu, mana satu padu dulu. Baru boleh kau pukulkan bawa anak buah al Muhammad. Baru memikah tu dekat-dekat-dekat Yang disatukan Allah kata dalam Quran tu Kalau Allah meminfakkan seluruh harta untuk menyatukan mereka Pasti kau takkan dapat satukan mereka ni harta seluruh dunia Untuk menyatukan padungan Dua ni takkan dapat Allah yang menyatukan harta hati orang ni Ini orang manusia ni Ada pengisah Islam ni disatu padu Habis lah orang pasti lari Ini dah habis semua Bisa-bisa korang-bisa kita tengok lari bisa Betul, nanti sekarang ni, Nabi ni mula kata-kata akan berbicara pada, muncul sehingga polongan. masalah. Tapi insyaAllah Imam Mahdi akan datang, Nabi Isa akan turun, Muslim akan bersatu kembali pada zaman tu lah. Mudah-mudahan kalau kita hidup lagi zaman tu, kita dapat nak ikut. Sebab zaman tu perlu kepada tuntutan keimanan, amalan dan yang sangat tinggi lah. Ya. Cua nah, yang terima Madi ni baca Adhan Awam dua orang kata-kata salah kan Banyalah Minta-minta mati lah dulu Punculnya zaman tu Akan datang hadis wahai mutawafir Zitan, Bukan musim babi macam bahasa akan terjadi Sama zaman ni Atau satu-satu lagi so, Dunia sekarang menunggu Menjadi yang baru Menjadi yang lepas dan lepas tu lah. Itu hilang, lah Ada yang kata Tanrubana Ada yang kata Mona India Ada yang kata macam-macam Pilih waktu dia dah lepas Perlu kepada tuan macam dia yang baru sekarang ni Kadang-kadang saya ketahuan lah Siapa dia? Kalau bukan Mama Adi Berarti sekarang ketahuan dia tak Tak tahu lah Lepas dia siapa Kalau dia datang Bagaimana Memang Di NHG Crystal plate Tak kawin Tak kahwin lah Masih lah Bersama-sama tak kahwin Bersama ni Tuan-tuan baru Pusat beberapa-berapa tu lah Habislah, muncul lah Semua orang-orang abis Baik tu lah, buat lain saya kongsi tadi-badi Saya belajar dengan syarikat Masa pun lagi tukul Saya ingat, saya tampai lah sikit-sikit Bagi tak jawab dengan hadis Sebab tadi, sebab saya pun Saya dengar di sini tadi, Saya sejarah ni agak Tak penting Saya tak rasa kita-kita sejarah Kita kata perang-perang Kita kata perang-perang Kita kata perang-perang Kilo. Jadi, ada kaitannya dengan perjalanan syariat Islam tu sendiri kan Oleh Muhadir, Sayang Fekal, Ketua Sawar, mereka asli tadi Oh, mereka terbuka sikit lagi nampak apa dia sampai Yang saya tampak dia mengikut Tuhan Hadir Jadi, kita dalam kepada Tuhan Hadir, bohong Muslim je Kalau Islam tu, bohong Muslim je Bila dengan penting kira kita Tapi untuk selamat, selamat sebagai satu ukuran semua awal Bila tidak, nanti semua orang claim, dia berjaya soal Sebab kita tak ada sukatan, kita tak ada Tuhan. Oh. Ha. Beramalah bab hadis at-sahih di depan semua. Sama yang banyak ya, lain <laughs> Ada soalan? Kita cari kan, ya, <laughs> yang enam, dan yang belum tawih saja. Yang belum tawih semu. Kita tak hadis banyak. Nanti dia ada kitab Ketua-ketua itu paling masyarakat Selain ini berdapat orang muslim Macam mana yang berkata dia? Berkata dia je lah Azabul ada Khalif Nurul ada Azabul Bufraat ada Kalau kata tu yang masyarakat lah. Azabul Bufraat ada Mubukari Khalif Nurul Qabil Mubukari Suka tarikh Kemudian nanti Dan ketahui yang lain lah Semua dalam Dia kadang-kadang ada berpisah dicetak oleh penciptakan sekarang ni Banyak lagi yang masih dalam bentuk Makhfut Kadang-kadang tu peristiwa ada tu di peristiwa besar-besar di perse babur harabi itu di Syria, di Turki, di Mesir, Mesir, semua dia mesti, siapa yang cerita cerita macam tu. Nanti jangan cerita apa-apa, ada orang doang yang bukan di Malaysia ni, jadi kalau dia bertanya, dia banyak yang laku, jadi dia akan cerita dulu. Di belakang ada yang doa lah yang mana yang rare rare nanti dia akan cerita. -cerita. Ada perlu buat, ada perlu balik bukaki dan kita hadis bayar salam yang nak. Jadi sebenarnya saya, tak, saya tak, tak, tak, tak, tak, anjurkanlah baca kita ni Nak baca kita ni, baca kita yang apa-apa nah, ya Itulah yang menimbulkan iman Meningkatkan semangat, menimbulkan iman, Meningkatkan nek, eh, this Itu pun baca, baca Kalau kau baca kita ni yang berkaitan hukum, senang sebenarnya Tapi kau tak takde buat apa-apa Semua berkata-kata mengetahui dan lelku Jangan. lah Tapi so, sempurna takde buat, pun kata-pata ikut apa yang akan simpulkan kepada syabing, ya. hadis tu Sambingi-sambing, Nanti di kelas terakhir tadi kalau dia berdata ha, Itu namanya tadi, hadis-adis cakap Tapi langsung kita yang awal ni Baik baca hadis-adis tentang sejarah Hadis-adis tentang kelebihan-kelebihan aman Hadis-adis tentang syurga, terlaka Itu ha, bagus Dia punya abis dunia punya rinjala Kisah dia, dia ngambutubi ada Apa ni, hadis-adis berkenang ni Ahwal mautaw wal murnal asara Hadis-adis berkumpulan Terus mati sampai Masa sungguh tengok Allah Itu ada kita ngambutubi kat hadis dia Masjid-Masjarah Raubek, teman di Miati Suka putar amalan-amalan dan juga apa yang juga ada di Itu juga nak yang suka hadis lah Tapi tak ada ke arah Tak tahu, apa juga Tapi pening kira ke dalam ini Tidak ada guru lah Tapi ada yang mudah-mudahan Yang tak tahu yang mudah-mudahan Dan banyak-banyak, masih menakis lagi dalam Sejarah Nabi, sejarah para para Nabi dulu Sejarah tentang Khalifah-Kalifah Arashidim Sejarah apa ni, Umayyah, Abbasiyah Insya-Allah nanti lah, pengetahuan akan Luar kan, kan lah, Akan bertaraf nak dia. Masalah kalau sekarang ni, kalau datang sini ni banyak kita boleh tulis. Kita sedang pening. Sedangkan kalau boleh susah. Hmm. Tapi saya beritahu satu benda, tak semena yang dah mudah-mudah dan tinggi mahaga, tak mungkin boleh fasih jadi benda ni. Baiklah. Macam-macam paham. Teams Di ni dia tersendiri lah kalau Banyak hilang dan selalu timbul kita Nak menjubahkan hati ni jadi Nak bukan tak nak nak Betul Belajar betul-betul nak habis Ambil betul-betul nak Siapa faham? Siapa? Siapa? Habis-habis Habis-habis yang tersebut Yang tersebut Yang tersebut Yang tersebut Yang tersebut Yang kalau ada juga, kalau kita melihat nama dia beri konsep itu, ada tempat tu. Muluk-muluk yang ini, mana-mana itu ada dalam kita kita. Balik tu perkaitannya Ahmad. Nanti di dalam dalam Mazhab Syafi'iyah kita sini nanti ada buka dalam bab-bab bab Nanti kelebihan-kelebihan bulan Kenapa dia sediakan Tengah-tengah ulamah sediakan dalam kelebihan -bulan, bulan tu Dalam bab puasa Ada tengah-tengah ulamah Sediakan dalam bab Surat-surat sunat biasanya. Sebab dia berkaitan dengan surat-surat tu lah Nanti Semua yang berkaitan dengan puasa Dia akan sediakan bab puasa Kalau dalam kitab kita Ada makanya Itu dah apa? Tak mana lah Tak ada lah kitab peringkahan kita Makanya Pusat lama sekejap. Jadi yang timbul isu dekat minggu Bulan-bulan ah. yang amalan-amalan tu Saya tak kita beka, Tidak ada yang kita ke mana? Cingok. Dah ni, orang ni orang ni ni berikan dia. Ayah. Sudah. dia, ama ada di kali tarikan, tarikan kita dah kita ialah betul-betul semua ada amalan-amalan situ -amalan Kalau tak tahu, macam mana? Begini nak khasiat? Tanya, nak bertanya siapa? Ia mungkin dari kita orang beri kuasa beri bantuan. Ah, aku beri caj dengan aku kuasa kuasa. orang ni dia melaga-lagakan kan pantau kis yes, ini jenis mana-mana ulama Salafullah dewasa jadi dia menlafazkan Imam Nawawi yang maka jadi Imam Nawawi kata dalam majmuk nurul fikah pendemi tidak ada dalilnya tak eh Menurut nurul fikah itu tetapi Menurut pandangan orang tahu ini jadi diamalkan ber ber terus-menerus daripada belkisilah ada berburu-buru dia orang-orang ini palsu nurul fikah dalam pustul madak Syafi'i Dalam ni tak ada dipakai Sebab dia kan tak tajam madak Ini pada perangan sebab dia mahu Tengok tajam al-Maki yang mana dia pulak Sebab dia ni Tiap paham kan dia boleh ada sumpi Bagi bagi ni Kalau nak kata kita nak ikut uh, Tarikat tu so, ikut, uh, Maknanya kita menggabungi selain yang amat tak? Menurut pekat tu so, eh, Kalau kita hanya berkandar oh, Kita punya skor pekat-pekat saja Perlu pergi makan selain tu Sebab tapi kalau kita tengok Zat Pusus, Zat Amal Al-Busni Semayang Saturakaan Kita rasa luang tu, besok masuk neraka tu apa? Semayang Saturakaan malam-malam menarjab, Isyabat Oh, kotak tu jinggulah Semayang Saturakaan, disibatkan semayang Saturakaan malam Isyabat ke apa, kan, nasibat Sebab apa? Tak tahu macam itu, disibatkan tu masuk neraka Itu kan mungkin orang tak ada tinggalkan akal pun dia tu kan dia lalu, dia ini sini amalah itu mungkin tak tak salah tetapi mengesetkan bahawa jangan macam ha ha Siapa? Ah, okay, okay. Terang, terang, ah, ha apa Ah okaylah cuba lagi saya jawab ha ada ha ada ya dan dan sama ya nah nah kita restoran gitu ah tapi ah walaupun hadis yang tak memiliki sanad sahih. Tapi kita tidak boleh beranggap tiket benda tu diamalkan oleh Nabi itu ya so, sama lah macam baju yang malam Jumaat Maulid Nabi sambutan maulid hijrah, wahi hajjah berjemaah itu memang mungkin itu kisah kita boleh mengamalkan. Dalam kitab fikah kita boleh mengamalkan tidak disunahkan dan juga tidak dimakruhkan. Yang menjadi haramnya okay, kalau kita boleh niat dekat bahawa itu adalah sunnah diamalkan oleh Nabi yeah. Sebab kan sunnah sanah tunatan hasar-hatar Padahal Allah juru-juru man amir Nabi Sebab siapa ibu bawa kata yang baik baginya pahala orang-orang itu -orang pun dapat orang-orang ikut apa-apa yang baik semua yang datang rakan Tak lah semua yang datang rakan Tak kalau dia semayang rupuk 100 jenis ke <laughs> <laughs> So, okay <play>, ya. <laughs> Dua langgan. Dua langgan. Dua aku saya sudah dua rengat Dia akan kata-kata Semayang langsung setelah Saya senat putus apa yang boleh buat Kerana disebabkan malam tu nanti Aku puan malam akan diangkat ah, Dia pun tak membuat Malam dia banyak-banyak Akhirnya orang tengok eh, Kenapa buat semayang banyak-banyak Banyak bocor kan? Bocor tu maksudnya Bocor bagi tahap dia lah maksudnya Kita memang tak bocor pun dah rasa lah Dia rasa nak tutup buku dia nak <tuh> Lebih di amalan Semayang lah Akhirnya dia buat sehatul Orang boleh lepas tu tengok, eh bagus nama tadi, ikut ikut, ikut, ikut, ikut, haa beda Memang nah, kita buat, memang amalan tu beda Dan beda yang baik Tapi jangan kita menganggap, itu macam mana Nabi Dia yang harap tu menganggap, itu pun nak dibuat Jadi dia pun Nak dirak dengan mengelirukan pandangan orang maya Dia tak jelas yang betul Cuma kalau dia tu niat baik Tuan-tuan, dia nak kata Tuan-tuan, amalan ni nak amalkan Tindakan tapi jangan nak terus memberi etika tahun ini diboleh lagi. Ini tidak diboleh lagi. Dan nanti takkanlah tu. Barang saya pun semangat teruk lagi. Pada malam tu dia tahu semangat tu. Ada habis itu. Bukan tak ada habisnya ada, ada. Walaupun tapi tak buat dan belum buat, tapi ada kena bilang. Jangan semangat teruk lagi malam musim banyak banget. Ada. Bila ralangan minta sudah semua. Cuma yang tak boleh beretika pada tahun semangat tu, tidak boleh. Jadi orang -tidak. orang tak tahu. Hadis oh, Barsu ni tak boleh, buah birah je Kau nak mendalakkan orang beramal tu, pun nak memeningkan kepada orang Baca tu dia dah tahu tak, dia nak memeningkan kepada orang kalau ada niat baik, nak memimpin umat ke arah kebaikan, cakap orang tu kan? Ok, nak amalkan segera Tapi jangan praktikal kepada benda ni Adalah sunnah tu lagi anak amalan-amalan kepada ulama tak kuat pun tak suruh dia, cakap kepada Jangan menimbulkan benda yang menejahkan semua oh, okay. pejabat tu Kerana benda tu dia berjuang tu betul tapi Sebalik tu jatih-jat dia akan jadi gosak Kalau kita niat nak bawa umat dia kebaikan Kita cuba seserah agar umat dia cakap baik Banyak bagi dia orang pening yang bergerak bergerak Bagi dia orang salah menyerah kesempatan Nanti dia tiba-tiba ni sokong dia Ni sokong dia, ni menentang ni dia dia kan? Kejabat lah Orang nak menyatukan umat, kita nak mencabat umat Kadang-kadang dia bukan niak, orang nak Tapi kadang-kadang tindakan -kadang itu dia sikit dia tak sedar Oh, dia sikit kan? dia, tak, pun, kadang -kadang dia seri, tak sedar, orang mengebelahkan umat Itu kita-kita tak ada kudung Dia nak mengebelahkan umat, kan Malah tapi nanti dia boleh tak niak pun Mengebelah-mengebelah Tapi kadang-kadang dia sikit dia tak sedar Menyebabkan orang mengebelah Kita kena fikir nak tijal Dia pergi kita-kita keluar, setiap mengebelahkan Satu perkataan ni disebut. apa yang mengebelah Hati-hati dia boleh cakap Kalau jadi satu orang Bawa umat tu Yang lain nak lah mal lah Malah lah. Tapi tak dengan jenis Tak nak malah juga Malah dah dua rumah kan Ini nak salah Tak biar ke nak salahkan Nak tembak orang Nak salahkan orang tegangan timbulkan rumah, ke kalangan umat Ayau Capa tak? Orang nak satu-satunya Ketua dunia lah Bukan ni Nampak KL pun Nak buat. So, eh? Itu nak satu satukan Ketua dunia ni Sebenarnya eh? kat Malaysia pun orang berbuat mana, guna orang berwarna pun kita pergi cuba, cuba, cuba tak kira lah kau faham apa pun, faham Zaha' apa pun amalkan pun fahaman kau tapi kita sama-sama satu cuba Itulah. betul lah zaman jenang-jenang Alimak Awia pun diorang perang je lah tapi semayah sekali, kata-kata saham, maka yang tercala tak adalah berada orang pun sebarang dia berada perang je sebab kita habis-berada tu je habis pun ambil, bersama Islam ini ah, baru salah, pernah kasihan dah setahun tak tiba Tak lah, rasa ni pendapat lain berapa pendapat lain lah Mula lah, panggil yang lain Aku, pengen lain dengan aku, Syarif Dua habis dah bila-bila Tak lah, jangan habis Jalan? Haa malam Macam lagi, betul panas, betul